Sziasztok, tévés élményeim kapcsán eszembe jutott, hogy megemlítsük egy pár dolgot, amit megtudtam rólatok a tévéből. Természetesen az nem úgy mország, hogy én tulajdonképpen nem nagyon nézek tévét, de hát az a baj ezzel a e, ilyen típusú audiovizuális szennye, hogy ez mindenképpen eljut az ember agyába, hiszen bárhol mész, ha véletlenül bekapcsol a rádiót, hogy be van kapcsolva a TV, akkor önnek az általam ön szeretett kibaszott reklámok, és az üzenetüket mindenképpen valamilyen szinten fogom fogni agyilag bármennyire is próbálom ignorálni ezt a témát ez egyszerűen eljut ugye őket és vak nem lehetek, akármennyire is szeretnék is ilyenkor szívesen kiégetném izzó az ideg pályaimat, hogy ne kelljen látni, de nem tehetem szóval így, ezáltal olyan információkhoz jutottam rólatok a reklámipar segítségével ami mélyen megdöbbentett, és most igen, ezt most kénytelen a pofátokba lágni, hogy megtudtam azt, hogy például büdösek vagytok. Az a nagy büdös helyzet, hogy büdösek vagytok kurvára, és ezért bizony, ha nem használtok izzadásgátló dez dezodort, akkor mindenhol érezni fogom, hogy milyen rohadt büdösek vagytok, és marra hideges leszek, mert most a tévé megmondta nekem, hogy ti mind büdösek vagytok, és olyan látott kell használhatok, ami 12 óránál hat. különben rohadt lesztek, és nagyon kellemetlenül fogjátok magatokat érezni, nagyon égő lesz, majdnem annyira égő lesz, mint amikor kíván egyenesedve a hajatok, és lelapul, és a lelapuló hajat miatt kellemetlenül fogod magad érezni, sőt, talán már az öngyilkosság gondolata is kerülget, hiszen azért lelapuló hajjal élni, Valjuk be bassza meg, hogy nem nagyon érdemes. Na de most azt hagyján, hogy büdösek vagytok, de büdös a pofátok is. Úgyhogy kénytelenek vagytok minimum 12 órán átható szájbüdösség elleni szájvizet használni, mert különben megrohadunk mindannyian a szájszagotoktól, és erősen ajánlom, hogy ne is menjetek ki az utcára, mert az emberek azért az egymás száját szagolgatják okvetlenül, és azért, hogyha esetleg büdös szájal találnak meg, vagy büdös szájal látnak meg valahol, azért az, ha belegondolsz, a tökéletes családi házas, középkategóriás autós menedzseri állásodba is kerülhet akár, ha belegondolsz. Úgyhogy azt ajánlom, hogy mindenképpen használj 12 órán át ható szájvizet, mert hát büdös a pofád. Ez van. És egyébként. A csajoknak üzenem most, hogy megtudtam a tévéből, hogy kurva igénytelenek vagytok. Mondja a kurva tévében, hogy törődj magaddal. Mert nem törődsz magaddal, érted? Igénytelen állat vagy. Belemondja a pofádba. Ez van. Úgyhogy, zabolta a törődj magaddal a basszályba. Vegyél ilyen mindenféle kente szart. Mert hát az igénytelenség az nagyon tré dolog. Megmondja neked a reklám. Egyébként annak a kreatív szakembernek, aki ezt a reklámot hogy kitalált ezzel a szlogennel, annak én is üzennék valamit így, hogy BASSZÁLJBA A Remélem, hogy eljut hozzá ez az üzenet, igazán a szívemből jön. És minden alkalommal, ha meghallom ezt a reklámot, frankon mondom néktek, minden alkalommal a számra jön ez a gondolat, hogy ezt mondjam vissza, hogy BASSZÁLJBA A Nem jut sajnos többen szemben, csak még egy valami, de az egy kicsit más téma. El kell mondjam nektek, hogy szerintem van egy, a mai reklamiparnak van részben egy felelőssé, még pedig Geszti Péter, aki annak idején a repülők című kénirím rettenetet kitalálta, ami még poénos is volt. Ö, nem tudom, hogy tudjátok, hogy Geszti Péter volt tévés meg rádiós műsorvezető. A tévés műsorvezető karrierje az egy ilyen nagyon kínos leégésnek mondható lenne talán, hogy finoman fejezem ki magam, viszont a rádióban Egyáltalán nem volt rossz, ő azzal szórakoztatta a szórakoztatta nagy érdeműt, hogy mindenféle kínrémeket faragva megpróbált ilyen dalok közötti vicces hátmereteket képezni, ami tényleg nem volt rossz a maga nevében, akkor, abban az időben. Aztán ez annyira tovább ment, hogy kitalálta, hogy amúgy is már dalszövegíróként tevékenkedett, hogy megcsinálják a repülők nevi formációt, ami aztán valóságos ikonja lett a popzenében a kínrém és ezzel nem is olyan különösebb probléma, mert akkor, abban az időben ez poén volt. Sőt, amikor Geszti Péter határozottan, kőkeményen elkezdett a reklámiparba nyomulni, és elkezdte ezeket a kínai faragott, iszonyatos gondolat hányadékait terjeszteni, akkor az még nem volt rossz. Mondhatnám azt is, hogy akkor, abban az időben az nem volt rossz. Csak sajnos a mai reklámipar még mindig a Geszti Péter félre kinrimekből él, meg hasonló ilyen képzavaros vicceségekből, ami miatt én néha nagyon komoly, anális izgatással járó fenyítést alkalmaznék egy-két reklámszakembernél, mert ugye emlékszem rá, hogy tíz évvel ezzel volt egy ö, szembetűnően gyümölcsöző nevű szlogent tartalmazó reklám, ami egy virágban levő emberi szemgolyót ábrázolt, és ezért én igen pricsán rúgtam volna a kreatívokat, de az semmi ahhoz képest, ameddig meddig máig folyultunk, például egy élelmiszeripari főrtelmet reklámoznak most, azzal, hogy tudsz ennél jobbat, mert hogy ez a neve szegénynek, hogy tudsz, és akkor kitalálta valami kreatív paraszt, hogy ez most jó szóval lesz, hogy tudsz ennél jobbat, de hát, ő sajnos ennél nem tudott jobbat, erre azt tudom mondani, én viszont egyrészt, egy olyan dologból nem nagyon csinálik tréfát, amivel eltalános iskola, általános iskola első osztályban úgy basszák ki az embert, hogy csak úgy nyekkel a folyosón. Másrészt nem nagyon csinálnek viccet a nyelv és a köznyelv ilyen szintű elbasszásából. Tudjuk már azért azt, hogy most olvasom egy érdekes cikket arról, hogy Angliában már nagyon szinten gyökerek a fiatalok, hogy ezt a kibaszott SMS-nyelvezetet használják élőszobban is, és állítólag egy 800 szóra csökkent a szókincsük, ami valószínűleg azért eléggé költői túlzás, de kezdenek az emberek erősen gyökérül beszélni. Én a hajamat tépem egyébként az SMS-rövidítésektől, amikor valaki e-mailben is SMS-rövidítéseket használ. Én is gyökéren beszélek internetes fórumokba, de ezt a hétköznapi nyelvbe és normálisan megfogalmazott mondjuk egy e mailbe vagy levélbe semmiképpen se vinném át. Hát sajnos ebben nem mindenki tudja a határt, és egy, nem biztos, hogy egy Nyolc éves gyereknek meg lehet ezt magyarázni, hogy a tud, mert a kekszet úgy hívják, azt azért nem úgy kéne mondani, nem normálisan kéne beszélni, nem úgy mint valami ilyen sík gyökér zsírparasztálat, gyökér a tanyán, aki az ABC-ről annyit hisz, hogy az abót, és nem tudja, hogy hány betű van. De azt akartam egy kicsit itt összefoglalni, hogy például ennek a reklámiparnak. Az egy dolog, hogy azt köszönhetjük, hogy tönkre basszák nekünk a televíziós szórokozásunkat, hogyha lehet szórokozásnak nevezni a valóság sokat, amik között ugye reklámblokok szakítják meg a rendkívüli érdektelen unalmat. Egy olyan kulturális hatást is keltenek, vagy egy olyan kulturális hatásban is rejeszesznek, ami, amit mindenképpen rombolónak neveznék. Nyilván tudom magamról például, hogy én is egy romboló kulturális hatás vagyok, de viszont én nem vagyok tömegmédia, nem szólok mindenkinek, bizon benne, hogy a hallgatók tudják, hogy az én szövegemet, a hülyeségeimet, meg ezt az egész stílusomat tudják, hogy hova kell tenni, az nem egy támozandó dolog, viszont a fiatalok nem feltétlenül tudják, hogy a tévé nyelvezetét és mondjuk a reklámokban található gyökér szóviceket nem kell komolyan venni, és nem biztos, hogy tudják, hogy az az egész nem helyes. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a reklámok nem csak azért aljas szemét rohadvány dolgok, mert mindenféle szartak akarnak ránk sózni, és manipulálnak a szarságaikkal, mert biztos vagyok benne, hogy te sem azt a fogkrémet fogod levenni a polcról, amelyiknek nem ismered a nevét még a tévéből, és valószínűleg csak én vagyok ennyire idealista hülye, hogy például nem vagyok, nem veszek tevazok tíz, megfaszom zsebkendőt, mert a piep, ugye a és a faszom és hiány ez kemény az ebken, és hiány, ez a nem jó, meg a budipapír is kemény, mert nem mindegy sem híve törölöm a picsámat. Szóval ezek a reklámok, tudjátok, ezek után én nem veszem meg ezt a terméket, mert elmennek a kurva nyugba. Ilyen gondolom, tehát amikor a reklám hülyérek néz, akkor nem kell az a termék mellesleg génaktivátor portányt sem veszek, azért azt vágjátok. Azt hiszem azt az egész szemnyet, ezt valahogy erősen ignorálni kéne, és ha lesz gyereketek, akkor remélem meg tudjátok tanítani, hogy a reklám az egy szemét, ez egy átbaszásra úgy kell tekinteni, hogy bármit is mond, a reklámban a néni hazudik, át akar vágni, és lehet, hogy nem tudszunk ennél jobbat, de minden esetre azért a szóvit, meg az, hogy direkt parasztok vagyunk, és már beszélni sem tudunk normálisan megírni se, az azért marhána nonsensz. Men ennyit mára, és azt javaslám, hogy ne nézzetek egyáltalán tévét, mert szennyi. És persze valamilyen ismerősömtől hallottam, hogy van állítólag a rendén nem tudom mi az, de arról állítólag filmeket le lehet szedni, és meg lehet nézni, ami azért jó, mert nálunk nem mindent játszanak a moziban, amit érdemes azt nézzetek meg moziban. És az a lényeg, hogy a Mónika só, meg a valóságsó, meg a kurvanya szó, meg a reklám, azok mind olyan dolgok, hogy nem szükségesek az ember életében, legalábbis ha nem akarja szennyezni magát. Ugyanúgy, mint ahogy ugye az utcán se fetregnünk bele a szarba, kulturálisan se kell belefeküdnünk a szarba, vagy belefetregnünk a szarba, hogyha nem muszáj.